E hey, irmão, se ligar à missão, rádio comunitária não é pirata não. Ei hey, irmão, se ligar na missão, rádio comunitária não é crime não. Pode crer. Rádio Filistim cumpre 20 anos de emissões. Sintonizamos com as suas vozes. Quantas de 80 rádios Rio Grande do Sul, notícias, esporte, música e Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas Noticias dialogadas Nos informativos de Radio Filispín Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario Unha radio libre comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade E tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa a da comunidade. Radio Filispín, parabéns, queremos te. Hola, aquí fala Silvia Bogo, eh, fago parte da Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero daros grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, podemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, podemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarnos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo o país, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio filispin Viva 20 anos da Radio Filispín e viva o universo noso! Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas! Viva a Radio Filispín! Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz Moitas felicidades, Radio Filispín Por este vinte aniversario pola súa chega cultural Comprometida e tan necesaria Nestes mundos que vivimos Forte aperta e a Por outros vinte ou vinte mil máis <risa> Buah, wow, muchas felicidades ahí a Radio Filispin de parte de Gorsha. Gracias por seguir representando a Cultura Underground ahí en las radios. Fais mucha falta, sí señor. Radio Filispin. 2005 2025 20 años Nacida libre